Egunon, Josebe Egibar, milaizkai errekubarri zibitzatik emean zuretxean. Egunon. Zein dire euskoldere jeltzalea peneberen sedeak irailaren oita bosteko bostarako? Bueno, e, lehenengo eta bein e, eusko legebiltzarra da euskaldunoi daok jonez e, zazpi lurraldetatikan iru lurralde ordezkatzen dituen legebiltzarra eta biztan legoari daok ionez, e, lau euskaldunetik ia iru bertan ordezkatuak e, daude o gaude Berez, e, eta izaera idago Euskal e, naziotasunaren ba, erakunde bakarra ez da, baina nahuziena bai. Hordun, nik uste eta hori perspektibanez dugula galdu behar. E, Euskal e, nazioaren e, eraikuntzan, ba, bueno, legialdiz legialdi, ba, aurrera egin dugun, hala ez, hori e, ikusi behar dat, guk e, pentsatzen dugu, legialdi e, asko direla ja, Amar pasa eta hor lan ondia egin dala, baina etorkizunari begira desafio berriak eta helburu berriak e, jarri behar ditugula. Eta, gaine, helburu horiek izan behar dutela egingarriak, gauzagarriak. Errikintzaz ari zareno, ez ote dio eusko jaularitza eta penebek sobera begiratzen espainiari. Ez dira referentzia kultural, politiko edo sozialak, espainikoak, soilik. Bueno, hemen kontua da, errikintzaren e, apostu horretan zeintzuk eongaren eta ikustea e, momentu bakoitzean indarrak biltzeko e, garaia eman denean hori egin den ala kontrako estrategiak erabili diren. Daniko rastarketa e, luze bat egingo nuke, ba, adibidez, herri honetan e, sinisten dugunak, eta herri honek berezkoa duen, erabakitzeko eskubidearen egikaritza, eta gauzatze horretan sinisten dugunak, bueno, amarkada e, luze hauetan zertan ibilik ean, ibili diren ez? Ordu nik uste, espainiko politikak baduela gugan influenzia, gehi egi. Eta iparraldea idaho kilonez ere, frantzileak influentzi gehiagi du, ez? Gugan. Bueno, hori hor dago, hor daude, estaduak dira. Ez dira e, beha pentsatzen duten bezain fuerteak. Espainiko politikagintza begiratzea nahikoa da, ikusteko zer nolako blokeoetan dabilen, eta Espainia dago hor, erabat, ez da e, an, antzua den bide politiko batean sartuta, eta guk hortikan aldendu behar dugu guk geureari hutsi behar dugu geure politika garatu behar ditugu baina her egintzen arlo horretan politika uzartagoak ezten dituzket eman behar bueno niko dut urratzak eman behar direla naita nai ez politika ezin daiteke egon egoteagatik Zuk e, gizarteak dituen e, desafioei ba erantzun behar diozu eta azkenean bide bat ibilbide horri bat ere eskini Ordun e, ausarta izan ala ez. Ni ustet e, ausarta izan behar dela, noski baino lehen e, nioena ez, azkenean helburu horiek egingarriak izan behar dute. E, gauzatzeko modukoak. herritarri entzaileena esan dazu, Ametss bat egin dut eta Ammetson honek dio biharredo etzie edo etzia mu independentek izango garela ez? Ez, ametsa zenuen, baina herri e, askea, e, gizon emakume askez osatutako, herri libre bat osatzeko, pauso asko man behar dira. Orduan, kontua da zei bilbidei tendan hori lortzeko. eta belaunaldi bakoitzak ze helburu bete behar dituen. Azkenean ba, gure ondoren etorriko dien horiek ere, ba, arddezzala herria hau beste baldintza batzutan, baldintza hobeagotan aurrera egiteko eta azkenean, ba, izango da, ba, e, independentziaren estatus hori izan, lortuko da, dazuk ba, herriak e, behar beharrezko dituen zutabeak Lantze baldi maituzo. Euskaldarri jeltzala PNB independenziaren aldeko da? Bueno, nik uste, a ber, garbi gelitu behar da. Euskaldarri jeltzalea sortuzela Europan estadu propio bat eukitzeko Euskaldunak. Hortarako sortuzan. Orduan, ze urratxe eman behar diran, ba, bueno, guk, sate e, bateko, e, abertzalea izatea e, zer da momentu honetan? Bez? Aberria maitatzea zapartea. Eguneroko ba, aberri gintza horrek zertara behartza zailu. Ba, bueno, herri hau aurrera ateatzea. E, norantz. Ba, Erri honek aldan dependentzi gutxien euki e, ditzan eta independenteago izan datin. Aldiro, aldiro. E, independentziaren estatus hori ez da bat batean lortzen. Ez bapatea lortzen. Ez baldimada behintzat, eta gerra baten ostean, edo e, gertaera haundi ba, baten ondorio ez baldimada. Herria landu behar du hori, bideo hori. Eta nusko izan daiteke, CPtan. EPA, EPA da suk e, estrategiorren garapenean herritarren gehiengoa Zeure ganatze baldi maezu. Josebe Egin beharrekin gira, E.A.J. Euskaldera Jeltzale PNB-ko gipuzerranda buruarekin, irealaren horita bosteko autoizkundetan. Arnaldo Tegiri egin genioen elkarrezketan, berek aipatu zaukun eskara bertzela prezela itzarmen bat adosteko Euskaldera Jeltzalearekin eta Podemosekin herri proiektu bat adosteko lekarrekin. Zuek pres prez netekete? Bueno, eh, asmo bezala ondo dago. Oh. Horain, baino lehenago eh, erri proiektu egin daokin jonez honetan atzea berriz, hau deskundetara garen, e, legibiltza honetan, ba, autogobernu estatus politiko berri, herri proietuaren inguruan, bakoitzak e, eskubide auki dugu eta kompromiso hartu genuen, bakoitzak bere proietua idatziz presentatzeko. Mm. Guk aurkeztu dugu. Berriro ere legibiltzaren aurkeztutakoa gure programan dikua. Guk harri ditugu amaika oinarri. Amaika oinarri herri proietu hori gauzatzeko. Dagaina nahi dugu e, modu E, propio batean eitea aurreko faseak astertuta, hau da estatutu politiko berria eta Ibarretxen garaia eh aztertu ondoren, pentsatzen dugu herriproiektu hori definitzeko garaian herritarrekin kontatu behar dela. Eta legebiltzarrak bere ateak zabaldu berditula, gizartearen eskutik eta sektore ezberdinen eskutik ekarpenak egin ditzaten. Eta legebiltzarrak proiektua onartzen dunen Eh, onartuko balu eh, konsulta edo galdeketa agintzaile bat berriro eh herritarrei eh, luzatu. Hau da, negoziazioetan Espainiako gobernuarekin o Dana delako erakundeekin negoziazioetan hasi aurretik herriaren edo eh, herritarren lortu dugun proiektu hori herriari esan daizu bozkatu hasu. Eh, onartzen duzu herri proiektu bezala. Hau, erabakitzeko eskubidea horre ongo da, zutabena ausi bezala, eta gero herri proieto bat, definitu ingo dugu herri proieto hori, Eta hori bozkatu ez ala, orduan, hasi, eh, hasi beharreko negozia ziak. Ea nik ulerdezadan, gazteizko lege biltzarrean gehiengoak adosten baldima duzue herri bat egitea proiektu inguruan, erreferenduma egingo litzateke, hiru provinzia huetan? naiz eta Espainiako gobernuak eso nartu? Guna, konsulta agintzalle bat eitea. Hau da, konsulta abilitante, deitzen diogu. ez e, Gazteleraz. Hori e, bere garaian, Errepublika garaian, izan zen e, modu bat, bintzat, estatutua martxan jartzeko ala ez, gehiengo nahusi bat behartzen e, horretarako. Gugu izaten degu, konsulta agintzalle hori, izan da dila, erabakitzeko eskubidearen lehenengo ariketa, gau da, e, agindu ez, eta ondoren espainiko gobernuaren gana jun konsultara. Badakigu espainiko gobernuak ez dula konsultarik onartzen. Baina zilegitasuna eta legitimidadea e, zure proieto horrengan egongo bueno, e, da eta hazingo da legitimidade hori. Ez bau onartzen bueno, zile du. ba, bueno, ba, egiten duen. Eiten da, ba, galdeketaren eztezu e, ordezko bat asmatuko, zukin behar da galdeketa egin. Orduan, galdeketa egiteko badaude beste tresnak ere. Baina nik uste e, lortu nahi bali ma dugu ba, gizartea e, ahaldunzea edo erritarrak ahaldunzea ba, erriak erritarren eskutik parte hartu bali ma du proeito bat definitzeko garaian e, gero ebatzi dezala. Beraz, Kataluniaren antzeko zer baitez? Bueno, ikusiko dugu, e, Kataluniak orain jikan ez du proeitorik e, alde bakarreko estrategia batean daude nahi eta nahi ez, zatekan, Espainiko gobernuak ez du alde bikoaren estrategirik eta mairik hartu. Beraz pentsa esakegu ere, Euskal Herriantzat ez duela Espainiako onartuko. Bueno, baina alde bakarreko estrategira bat ez da joaten behartu egiten dute. Katalanak ez daude, dauden bidean behaiek nahi izan dutelako, baiz ikan, al, alboan, o edo aurren, maianen bestelden Espainiko gobernuak jarri ez delako. Eta hori betirako izango alda, edo Kataluniako prozesua, E, dagoen moduan egonda eta konsultaren e, bidea gauzatzeko e, ba, bezperetan daudela, esate bateko be, amazazpirako daukatelako fijatuta Espainiko gobernua ez alda eseriko, ez da gobernu e, blokeo garaiontatik anetatze bali maira ez alda maianen beste aldean jarriko nipentzatzen de baietz eta beste da konsulta egin goda, ordun Horrere ikusiko dugu Kataluniak zebi deartzen duen. Ja, ez zaizadu eta... Es, es, es, bakitza bere erritmoak behar ditu. Nik uste Euskaldunok ere ez deula eh, larritu behar Kataluniak, eh, Katalunei eh, o Katalenei ondo eh, joatea komenitzaigu. Eta, eta hango ikasgaiak gero onuntza eh, bueno, aplikatzeare bueno, ba, interesante izan daiteke. Baina jo kasutan... Prozeso proceso diferenteak baldimadira ere, estatua berdina da. Mm. Estatua berdina da. Bere eh, ba bueno, ukazio debeku horretan eh, finkatutako estadu bat. Inigo Urkullu lehendakariak aipatu eh, zuen 2015en herri galdeketa bat antolatuko zuela Euskadin. Zergetik ez da egin? Gup e, jarri genuen gure egitas moan. Alizan ez gero amausten behar Baino behar ez dira, ez ditugu sortu baldintzak hori egin ja Da Hori aitortu egin behar da baldintzak ez dira. Heman, ezkarra bertzaleak ere, e, naiz eta momentu honetan, erabakitzeko eskubidaren aldarrik aldarrikapenaren aldarrik apenaren inguruan alako e, pozizio ba, ba, tinko bat azaltzen saiatzen dan, baina ez dauka proieturik ez du ezer definitu. Ez eta konsultalege bat egin behar zala. Gero ez dakizer, e, e, kopiatu intzuten Katalanen eta Andaluziako konsulta legea. Ez dute proieturik ausatu, ordun, e, inbiardia maiganean jarri e, proieto konkretuak. Eta gero ikusi ustarkarria dienala ez. Uztarkarria baldima dira, herri honetan badago gehiengo bat. Gehiengo momentu honetan, bako, bueno, lokartuta dagoela, ez. Dago, ba, ez, nik uste, e, Arnaldo tegi hori esaten du, ez, eskerri ez, honen konsientzi nazionala asko getxi da, ez. Hoi iri iruitzezaik. Eh, eh, beste a beste ez dituzuelako ez dutelako ba, eh, hainbat amarkadetan mantendutako estrategiaren eh, ondori ez dituzelako behar bezala azartu neri itzirako. Lokartuta dago ez, dago, nik uste espektatioa eh, ba, baten aurrean Eta esaten daizu edo gauzak serio egiten dituzue edo nekin jai daukazue. Dauskaldunak eta abertzalek naiz dutena dizu. Enei ibilbide jakin bat jarri jasue eta ibilbide horrek egikokitu mugarriak, egikokitu pausoak eta egikokitu ebaluak eta inbiarda ba ba e, bide hori egiteko garaian ba helburu jakinak eta, eta jendeak ulertuko ditunak eta lortu daitezkenak. Herri gixara ezin zaio erantzun Arnaldo Tegiren nabilitazioari Dirigitsipa, esu Nik e, ba, ikusten da Arnaldo Ordabillera baina eta konstituzionalak ikusiko du azkenian sentatzen duenez, baina die, Arnaldo dago joera da beste leporatza. Nik e, a bar, momentu honetan, eh Eskarabertzelako 35 ez bat edo bike, 35 ba hitzarmen e, bat itxi zuten dute. Orain hilebete batzuk eh Audientzi Nagionaleko fiskaltzarekin Nun, inhabilitazioa onartu duten. Arnaldo hotegik dauka bere alderdiaren presidentea azier arraiz inabilitatuta. Inabilitatuta, parlamentari izan, eta parlamentari izateari utzi egin zion. Eta seguruenik e, berriro ere legialdi berrian e, parlamentari izango zen, bere alderdiko presidentea ez dute hitzerdi bat ere esan horren inguruan. Hora, zer gaitik horren kontra ez da egiten... Ezkarrabertzaleko kide horiek kartzela esartzeko inabilitazioa sinatu zutelako. Ni badakitarnaldu euskal politika egintzen, erreferente ba, bueno, badala. Baina, ausitegien, erabakiaren bea egon gabe, ezin daiteke deus egin horrelako zerbait gelditzeko? Zerrendan dihoaztenak ze, e, uko ingo diote, haute e, izateari behag esaten du, e, ni egoera hortan eongo banitz, ez nitzake aurkeztuko. Bueno, I egoera hortanago, eta maialen iriarte, eta gainentzekoak bai aurkezten dira, edo erretiratu inbertzate. Osa, e, oain milabete gutxi, e, ekainean, sinatu zutela fiskaltzarekin inhabilitazioa. gu kontra gaude, eta ez ja inhabilitazioaren kontra. Arnaldo Otegik eta gainentzekoak ez zuten kartzela ezagutu behar. Eta horra indikan, eldueson handago kantaberean Rafa Diezu Zabiega. Ha, eta oso gutxi gogoratzen dira. Nun bait, kartzela zigorra bete arte, han behar du. Bueno, handago, eta bidegabe keri baten eskutik. Ez luke, han egon behar. Ez Arnaldok eh, pasazituen eh, kartzela zigorrak eh, eh, pasatzen egon behar ere. Mila esker, Joseba Ekibar, eta urin arte. Eskerrik asko zu